Rugăciune de mulțumire pentru venirea tainică într pentru noi a Cel Ceresc. Aleluia, slavă ție, Doamne, Sfântul Cel Ceresc, e bine și îți mulțumim, că rugăciunea noastră ai ascultat în biserica ta, ai venit și ai intrat. Binecuvântarea ta a luat Sfânt, am ascultat. De aceea, lumina Duhului Sfânt în noi a intrat. Ochii minții și ai cugetului, ne-a deschis și ai vindecat. Iar Tu, cu degetele blândeții și iubirii, stiharul luminii Tale, pe sufletele noastre ai așezat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus, Te iubim și mulțumim, fiindcă epitrahirul, preoțiii Tale, unice și veșnice, cu raza Duhului cunoștinței pe grumazul cugetului nostru ai alinat. Puterea Ta în mâinile noastre, odată cu mânecuțile iscusinții de a sfinte, prin Duhul tăriei ne dat. cu breul ascultării mirocul nostru, ca să facem voia ta ne înfășurat, și cu Duhul sfatului pacea ta am aflat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate arhereuri cel celestei, iubim mulțumim, fiindcă felonul bucuriei și crucea neamului pe umerii noștri ai pus și am purtat, calea adevărului și viața întru tine am urmat. Sfânta Evanghelie, cu limba noastră l-am predicat tainele cele pecetuite pentru noi, le-ai dezlegat în Sfântul Agneț, ca un odor de mare preț, ca o pâine coborâtă din cer ai stat. Pe mâinile inimii noastre, Sfântul Potir, cu scumpul tău sânge, l-am luat și prin el, făptura noastră, lumea, cerul și pământul, le-ai sfințit și le-ai luminat.